Назовні вікна обводять в деяких місцевостях жовтими, синіми або червоними смугами. Останнє буває як ознака, що у хаті є дівчина на виданні. Ззовні вікна найчастіше завішують солом'яними матками, а тепер роблять віконниці з одним, а іноді з двома розтворами, часто помальовані, а іноді розмальовані. Щодо дверей, то ми можемо тільки сказати, що вони бувають виключно з одним розтвором та мають прямокутну форму. Хоч у старовинних хатах, а особливо в церквах та церковних будинках, трапляються ще подекуди двері, що їх верхні кути зрізані, та які, отже, мають неправильну шестикутну форму. В цій формі дверей Явна річ відповідають і одвірки, зроблені зовсім особливим способом, з бічними вставками, що дають дверям зовсім заокруглений вигляд. Тепер здебільшого на Україні двері роблять уже на залізних завісах. А раніше їх робила, подекуди і тепер ще роблять, на веріях чи верейках у горі та на бігунах унизу. Для замикання дверей служить або звичайна задвірка, дерев'яний з нарізами зверху брусок, що його пересувають ключем, цебто дерев'яним чи залізним патичком, що його кінець може спускатися під прямим кутом, коли його всадити в маленький отвір стіни стіні коло дверей. На цьому принципі зроблені значно складніші дерев'яні замки, що своєю дотепністю – не вступають перед більшою частиною замків, описаних у відомій праці під Ріверса. А щоб закінчити мову про двері, треба ще згадати про поріг, що його в багатьох місцевостях України, особливо в Галичині та Новолині, роблять дуже високий, щоб до сіни не могла пройти вода та щоб туди не входила худоба. План хати цілком однокамерного житла, існування якого на Україні можна було б припускати, спираючись на аналогію з югослав'янами та на загальну теорію розвитку людського житла, тепер уже на цілому просторі території, що її займає українське населення, оскільки нам відомо, зовсім уже немає. А втім, сліди таких жител, мабуть, переховались у вигляді пережитку старовинних споруджень, що про них згадують літописи під назвами «Істьба», «Істопка» чи «Істопка» – іпатіївський літопис. Назви ці існують на півночі України та в Білорусі, і досі як терміни «степка», «іздебка» і «стопка». Ці назви дають невеликій однокамерній будові, зробленій у зруб із брусів, здебільшого обмазані та побілені, а з дуже невеликим віконцем, а іноді тільки з просвітом без шкла, часто без стелі, а іноді із стелею, але майже завжди з піччю, або у вигляді грубого вогнища з каміння, складеного без цементу або у вигляді справжньої печі, здебільшого без комена, але іноді з димарем. Як ставилась літописна істопка, що, однак, безсумніво, отоплювалась, нам невідомо. Але те, що ми сказали про сучасну нам будову, яка переховала цю назву, дає нам, здається, цілковите право думати, що в ній могли жити, хоч тепер її вже вживають для переховування варева, тобто харчів, як то квашені буряки, капуста, картопля та інші продукти, що мерзлі стають ні до чого. Тому нам здається, що ми без найменшого прибільшення можемо висловити припущення, що ця іздепка або істопка